«О, привіт! Знаєш, цей задовгий светр наближеного дорожевого кольору тобі дуже пасує, кажу я Вікторії, котра проносить свої божественні ноги повз мене. Взагалі-то я сподівався, як тільки прийшов працювати в це забуте Богом, але завжди контрольоване дияволом місце, що в нас із нею народяться ніжні стосунки». Але вони не народилися. Хтось відмовився їх зачати. Утім, мудрий Ігорко, один із найперспективніших сучих синів із моїх тутешніх колег, ще тоді, коли в мене виникла думка причарувати Вікторію, сказав мені, «Пупа, надірвеш! А ти що, думаєш таким прагматичним жінкам, як вона?» Потрібні такі собі просто симпатичні хлопці, як ти? Симпатичні, але без посади і бабла? А, неї там зволожуються лише на босів, керівників та інших керманичів. А на таких, як ти, сухо ніби в пустелі. Ну, звісно, зливи я не дочекався. Іноді, коли її бачу, Думаю, що мені пощастило. Відверто кажучи, Вікторія – рідкісне стерво. Та часом, коли переді мною пропливають шикарні, безмежні ноги, думати можу лише про неї, про мене і про простерадло, що лежить і чекає на ці ноги на Софі в моїй хаті. Яка різниця, різниця? стерво в твоєму ліжку чи ні? Ну, ліжко – це ще не все життя, чи не так? Ех, нічого не буде, каже мій шлунок. Він завжди лізе в мої думки. Нічого тобі не світить. Тому працюй мовчки. Чого висунувся з цим дебілкуватим компліментом? Вона не поведеться. Я проводжу рукою по шлунку, щоб він не боўкав. Набридло. Чорти! Сорочка ще вранці була біла. А тепер на ній відбитки моїх пальців. Клятик серксний порошок. Який це тобі светр? Це сукня. Продери очі! Каже Вікторія, скептично зосереджуючи погляд на тому місці моєї сорочки, де темніють плями. Сукня? Ну, для сукні воно за коротке, кажу я, вдаючи себе розумника. Любий. Це член буває за короткий, а сукня за короткою не буває. А в тебе зажувало, відказує вона. Я чомусь відразу подумав про краватку. Хоча невідомо, як і чим краватку могло зажувати, начеб ти її ніхто не кидав собі в рота. Ксерокс. Заспане те опудало. І чого ти взагалі тут стерчиш? каже Віка у відповідь на мої німі розумові пологи і йде. Ксерокс Га, падлюка ніякої солідарності не виказує з трудящим людям». «Угу. П'ятнадцята сторінка. Чорти б його взяли. Тобто гибіти мені тут доскону». «Ну, звісно. У Ксерокса взагалі паскудний режим роботи. Неприємно, мабуть, коли хтось постійно щось у тебе укладає. А потім виймає» вдвічі, то й у десятеро більше. І постійно цей папір у череві. Хтось брудними пальцями тицяє на кнопки, плутає режими та кількість копій, стукає по твоїй спині, коли ти випадково схопив і вчасно не виплюнув аркуш паперу. Гупає ногами, коли ти відразу ж цей жальгідний папірчик не віддаси. Ніколи кажу сам до себе. Ніколи в наступному житті я не хотів би бути ксероксом. Та пішло воно таке життя. Ксерокс загадково моготить лампочками. Таке враження, що він мене про щось попереджує. Ну от чого б тобі не зжерти 14-ту сторінку, А? Гедот, не ти створіння все-таки, кажу я до нього. Для тебе ж не було жодної різниці, а ти все одно, п'ятнадцяту. Та від Стусана його сірий бік усе ж таки утримуюсь, бо жалію. Утім, те, що я сьогодні працюватиму трохи довше, за сприятливих умов може бути корисним. Для кар'єри. Державна кар'єра. Ви чули про таке? Деякі люди, інколи заради кар'єри успішного державного високопосадовця, віддають акції банків, що їм належали. Віддають підприємства, монополію яких випликали. Дарують усе своє праведним трудом нажити майно щоб ці матеріальні блага, віддані іншому, стали запорукою досягнення найвищих державних висот. Бо при відповідному збігу обставин вдала державна кар'єра дозволить отримати ще й не такі винагороди. Нині я перебуваю майже в такій ситуації. Крім одного «але» Коли я сюди припхався, щоб отримати королівську благодать, у мене ніякого майна не було. Та про цю сумну історію згодом.